Selawat dulu lah, ke? Boleh tak? Nanti oh, ya. hmm. kita break. Kita break dulu. Sebelum kita sambung hadis, kita break. Kita buka selawat. Ini selawat Nabi tiga kali. Allahumma Allah SWT. InsyaAllah kita buka buku hadis. Bismillahirrahmanirrahim Muka surat Sembilan puluh Tujuh Beriman kepada kitab Bismillahirrahmanirrahim Beriman kepada kitab Beriman kepada sekilangan kitab Allah adalah wajib kitabnya ialah zabur diturunkan kepada nabi Daud alaihi salam Taurat ditaurat diturunkan Taurat ataupun Taurat diturunkan kepada nabi Musa alaihi salam Injil diturunkan kepada nabi Isa alaihi salam dan Al-Quran kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang-orang yang beriman percaya kepada kebenaran asal kitab-kitab itu Iaitu semuanya daripada Allah Dan percaya kepada kitab yang penghabisan sekali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Iaitu Al-Quran Al-Quran adalah mengandungi sebanyak 30 juzuk 114 surah 6,616 ayat Menurut keterangan Ibn Abbas 77,430 kalimat ah ya, nanti saya nak tanya yang ke depan isim berapa fi'il berapa huruf berapa boleh kira ya? ni okay. dan 325000 345 huruf serta mengandungi pula sebanyak 500 ayat-ayat hukum menurut pendapat Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya Al-Quran sebenarnya kitab petunjuk yang menerangi jalan hidup bahagia kepada orang yang beriman yang patuh kepada pengajarannya yang membacanya Bukan hanya sebagai zikir dan lainnya tetapi di samping menyebut dengan lidah akan hurufnya, Difikirkan pula akan maksudnya dengan otaknya sambil menyedari pengajarannya dan dengan hatinya. Jadi lukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab. Sekiliran kitab lah termasuklah kitab-kitab yang terdahulu. Adapun kitab-kitab terlalulah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah lah, bukanlah kitab-kitab yang ada sekarang nilah. Dalam dalam Al-Quran Allah kata, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Jadi Allah tak kata kitab, di situ Allah kata bima unzila. Apa-apa yang diturunkan. Sebab Allah dah tahulah kitab dah diubah. Injil dah diubah, Taurat dah diubah. Jadi Allah tu Allah tak kata kitab, bukan tak kata kitab di, di, di, di kebanyakan tempat Allah kata dengan beriman dengan bima unzila, apa yang kami turunkan. Kitab lah, tapi Allah lebih suka pakai perkataan bima unzila bermakna yang kami turunkan. Sebab apa kitab yang didakwa sekarang kita sebagai kita Injil dan Taurat tu adalah kita kata yang telah ditahrif, diubah-ubah oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ha, jadi bila kita kata kitab, ha ni kitab apa kita? Apalah ha, dia dah ubah. Tapi bila kita kata bima unzila mana apa yang Allah turunkan, maknanya menafikan kitab-kitab sekarang sekaranglah. Ha, ini bukan apa yang Allah turunkan, ini engkau dah ubah-ubah. Kami beriman kepada apa yang Allah turunkan yang original lah, kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur yang original. Yang diturunkan oleh Allah, bukan yang diubah suai oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi kitab ni sebagai satu pedoman lah kita beli handphone, beli... Apa sajalah alat-alat dia akan bagi... Satu buku, betul? Apa dia panggil? Uh, guide, apa benda dah nama dia? Kan? Manual, kan? Ha, beli handphone ke, beli apa ke dia akan bagi satu buku manual. Sebagai guide lah, sebagai panduan kepada kita untuk menggunakan... Alat itu dengan betul. Ha, dia katalah, handphone ni bateri dia kalau dah weak... Kena cocok kat sini, masuk dalam plug charge beberapa jam, berapa jam. Ha, nanti dia dah full baru boleh pakai kita tak nak ikut nak panaskan bateri ambil bateri bol angkual ni goreng ha, ikut sekali kita habis bateri pun tak nak panaskan juga ada kan, nama ha, tapi cara kita sendiri tapi akhirnya handphone lingkup jadi dia ada manual dia panduan dia guide dia jadi kita ni sebagai seorang beragama islam yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasul ada guideline dia lah, ada manual dia Manual dia tu Al-Quran lah Itu Al-Quran merupakan dalil atau sumber yang utama bagi kita lah Di samping itu juga, selain daripada itu Al-Quran juga merupakan satu kitab yang mana kalau dibaca dapat pahala Kita baca Al-Quran dapat pahala kita mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran dapat pahala. Kita memikirkan tadabur ayat-ayat Al-Quran dapat pahala. Dan kita macam-macamlah. maknanya Al-Quran itu boleh jadikan selain daripada panduan hidup kita, begitu juga Al-Quran menjadikan sumber pahala kepada kita. Malah, ha, Imam Ahmad pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala seratus kali. berapa kali? Seratus kali. Sanggara wet kata, seratus kali. Dan ketika kali yang seratus, dia tanya kepada Allah, Wahai Allah, macam mana aku nak mendekatkan diri dengan kau? Allah kata, perbanyakkanlah membaca kalamku. Kemudian, memang tanya, memahami maknanya atau tidak? Allah kata, sama ada memahami maknanya atau tidak, bacalah. Jadi, dalam hadis yang lain, dia berkata, Tidak ada cara yang lebih baik dari daripada... Uh, jika seseorang itu ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT Melainkan dengan membaca, banyak membaca kalam Allah itu sendiri Iaitu Al-Quran Rajin uh, baca quran Orang dulu baca Sampai yang baca satu hari tiga juz, empat juz pun boleh Eh, satu, tiga, satu hari khatam tiga kali pun boleh uh. Imam Syafi'i ibn Ramadhan khatam 61 kali quran siang 30 kali, malam 30 kali maknanya satu, satu juz lah, siang satu juz malam satu juz, dan satu lagi tu di dalam semayang terawih jadi 61 kali, jemaah syafi'i Syedah Osman bin Affan jalan hu, semayang witir satu rakaat, lepas isyak, khatam satu Quran, bagi salam sebelum subuh dan majoriti para-para sahabat khatam Quran seminggu sekali majoriti para sahabat khatam Quran seminggu sekali berarti satu hari satu manzil mereka akan khatam Quran malam Jumaat malam Jumaat akan khatam Quran satu manzil Quran itu terbagi ber7 manzil satu manzil manzil pertama lima juz be sikit bukan 5 juz daripada surah al-Baqarah surah al-Imran dan surah An-Nisa itu manzil pertama kemudian manzil kedua surah Al-Maidah sampai surah At-Taubah kalau tak silap saya Lepas tu surah yang seterusnya, Al-An'am ke apa, tak ingat. Sampailah surah, ada dalam Quran tiga setengah-setengah Quran tu dia akan bagi warna, dia akan tulis manzil pertama eh, dan seterusnya. Lebih kurang manzir pertama tu, manzil pertama dan kedua lebih kurang lima juz lima juz dah sepuluh. Balan lagi dua puluh, pecah lagi, lima, maknanya empat juz empat juz empat juz, jadilah dua puluh, dua puluh, sepuluh, tiga puluh jus. Cuma dia bermula di setiap surahlah permulaan surah. Saya tak ingat sangat dia punya, surah-surah yang yang membahagikan antara manzil-manzil tu. Yang saya ingat tu lah, manzil pertama sampai surah Nisra, habis tu mulai Ma'idah sampai Taubah, sila, Taubah sampai uh, surah apa, Al-Isra' uh, kot. Kemudian nanti daripada Al-Isra' sampai surah yang sampai as saff Al-Yassin, betul-betul mula pada As-Saf dan seterusnya Al-Hujurat, dan daripada Al-Hujurat sampailah lah Khatam, jam Manzil yang ketujuh. saya tak pasti ingat boleh cek Quran ataupun tak boleh, tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali maknanya satu hari baca, satu juz. tak mampu juga ha, Khatam lah sekurang-kurangnya tuntutan Al-Quran kepada kita setahun dua kali Khatam bermakna enam bulan sekali Khatam lah itu tuntutan Tuntutan Quran kepada kita setahun dua kali khatam bermakna enam bulan sekali bila enam bulan sekali berarti enam bulan tiga puluh jus satu bulan lima juz, satu bulan lima juz berarti uh, bagilah lima juz bagi pada sebulan tiga puluh hari lebih kurang saya kira-kira itu lebih kurang satu hari dalam dua muka lebih ya. kalau kita baca setiap hari dua muka lebih maka insyaAllah dalam masa uh, enam bulan kita khatam itu sekurang-kurangnya tapi orang berlumba-lumba khatam Quran dulu kan Ya, berpuluh-puluh kali kata ada yang sampai adalah hadis yang Nabi melarang menghatam Quran kurang daripada tiga hari, sebab apa dia akan baca dengan keadaan, cepat dan laju hingga tak faham makna tapi ada orang diberi keberkatan oleh Allah dia boleh khatam antara maghred, asal hingga maghrib, tiga kali khatam itu dipanggil keberkatan masa maknanya dia Allah, Allah lapangkan waktu, pada waktu itu macam mana macam Nabi pergi Merah lah. satu malam tapi boleh pergi ke ke, ke, ke Palestin, naik ke langit pergi syurga neraka, turun naik jumpa Allah sembilan kali, turun lagi satu malam dia bila itu berlaku kan? itu, itu berarti orang yang dapat keberkatan masa maknanya ada orang Allah bagi dia keberkatan masa dia boleh khatam Quran antara yang asas dan maghrib ke berapa jam je. dia boleh khatam tiga kali saya akan satu juz paling cepat 20 minit kalau baca biasa setengah jam berarti 3 kalau 30 juz kena 15 jam 15 jam pergi nak makan tidur kerja lain sembang apa lagi kerja kan ha, macam mana tu dia orang boleh khatam antara asar sama maghrib 3 kali khatam maknanya 90 juz itu orang yang Allah bagi keberkatan masalah dan semua para-para ulama para-para ahli ah ahlullah banyak baca Quran Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Syafi'i, Imam Malik, siapa saja ulama-ulama yang terkenal, Imam Nawawi, Imam Suti, Imam Hajar, semua sibuk dengan Al-Quran. Walaupun sibuk dengan ilmu, sibuk dengan kitab, tapi Al-Quran tak pernah tinggal. Jadi antara kita kalau nak jadi alim, nak jadi wali-wali Allah, Al quran jangan tinggal. Jangan alasan tu alasan ni ya, Sibuk lah mengaji kitab sana sini Sibuk lah semayang tak sempat wajah Quran ha, Itu tak dapat lah. Semua wali-wali Allah semua para ulama Sibuk dengan Al-Quran Sebab tak ada cara yang lebih Nabi dah hadis Nabi kata tidak ada cara yang Yang yang yang yang lebih baik daripada Membaca Al-Quran bagi seorang hamba Yang ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu SWT Ini Wallahu'alam Apakah hadis ke Atau apa Tapi Di dalam Apa ni Di dalam kitab-kitab Tuntutan Al-Quran tu Dua kali setahun Saya tak cek Daripada mana daripada Apakah hadis dan sebagainya Cuma kita Disuruh membaca Al-Quran Tuntutan tu Daripada mana datang Sumbanya Apa ni Setahun dua kali tu Wallahu'alam Sama ada Kiyas ke Atau macam mana ke tau dua kali khatam. Nabi pun akan khatam. Nabi khatam itulah ya tetak tu Nabi akan semak dengan Jibril lah setahun sekali dan akhir sekali waktu Nabi sebelum wafat, Nabi khatam dua kali depan Jibril. Itu kut dia punya dalil wallahu alam. Terakhir tu, sebelum Nabi wafat, Nabi khatam dua kali depan Jibril. Mungkin itu dalil-dalil wara saya tak, tak tak check pula dalil dia mana. Masyaallah kalau ngam amat untuk kita khatam Quran dua kali walaupun kita tak pandai baca sekalipun dalam hadis mengatakan para siapa yang tidak pandai baca Quran dia cuba membaca Quran maka dia akan dapat dua pahala. Satu pahala dia kerana mengangkat tu dan yang kedua kerana pahala membaca. Ah jangan jangan kita tak pandai baca kita jangan baca kita cuba bacalah. Dan kita kalau belum boleh baca kita belajarlah. Kita belajar baca daripada dengan siapa-siapalah yang yang, yang yang yang yang mahir dalam Quran kita j jumpa baca. Itu Al-Quran. Kemudian mempelajari al Quranlah Banyak ilmu Al-Quran. Semua ilmu-ilmu agama ini bersumberkan quran Bersumberkan Al-Quran. Ilmu tafsir, ilmu apa? Ni, akidah, ilmu fiqah, ilmu sejarah, tarikh, ilmu bahasa, ilmu usul, ilmu semuanya daripada Al-Quran. Insyaallah lah dalam tafsir kita sekarang dah mulakan belajar tafsir kan. Sikit-sikit nanti kita akan bahaslah. Kalau ayat itu berkenaan dengan tauhid kita bahas tauhid. Ayat itu berkenaan dengan fikah kita bahas fikah mengenai sejarah sejarah usul dan sebagainya. Lah. Itu Al Quran. Keadaan Al Quran dahulu dan sekarang. Al Quran yang beriman orang yang beriman. Orang yang beriman tentu mengetahui hikmah diturunkan Al-Quran dan tentu sedar tentang keistimewaannya dari segala kitab. Huruf dan kalimahnya menimbulkan kelazatan pendengaran yang tidak jemu-jemu. Kalau lagu cinta ke surat cinta ke yang kita baca tiga kali dah bersana. Al-Quran ni dia mu'jizat. Sekali kita baca sedap. Dua kali baca lagi sedap dia akan jadi bertambah sedap melainkan orang yang dalam hati dia ada Nifak. Itu ha, tu dia tak suka baca Quran dia akan jadi jemu mana dia takkan rasa jemu cuma nanti mungkin kita letih dan penat tolan cerita ha, dari segi kejemuan itu. takkan jemu-jemu baca Quran maknanya besok kita baca lagi pun sedap besok lagi baca sedap maknanya bukan ah boring ah asyik baca yang benda yang sama ni dia takkan timbul benda tu iman Allah dah buat benda tu ha? Nifak nifaq ni munafik Sifat nifak ni sifat munafik. Manakala maknanya membangkitkan hati, membukakan fikiran untuk berbakti serta mengubah pandangan hidup ke arah usaha melipat gandakan amal kebaikan yang lebih suci. Demi mencari keretaan ilahi di dalam dunia yang sementara ini. Selain daripada baca, dituntut untuk kita tak lah. Apakah kamu tidak mentadabur ayat-ayat Al-Quran Jadi Allah suruh kita tadabur Tadabur ni kita merenung ayat-ayat Al-Quran Bukan menafsir ikut suka hati Tadabur lain, tafsir lain, ta'awil lain Tadabur ni kita merenung ayat-ayat Al-Quran Ayat-ayat yang mana yang Kita Melayu tak faham lah kan Tapi Alhamdulillah lah hari ni dah Dah ada, dah ada terjemahan Al-Quran jadi ayat-ayat yang menterjemahkan sebahagiannya itu yang muhkamat tu yang jelas kita boleh faham lah. Ya, bukan suruh tadabbur ayat-ayat yang tasyabihat tu jangan. Itu tugas selamat. Ya, kita tadabbur ayat-ayat yang Allah cerita kisah-kisah Nabi Yusuf. Allah cerita tentang percintaan langit dan bumi. Ya, itu yang kita tadabbur. Jangan nak mentadabur tentang zahat Allah, sifat Allah. Itu tak payah hukum-hukum. Ya, itu semua serahkan pada ahlinya lah. Dari segi bahasa Darosa yudarisu Tadarosu Bila Fa'ala yufailu Wazan itu memberi makna Musytarakah bainal isnain Saling Jadi, Tadarus Al-Quran ini kita saling mempelajari Al-Quran Darosa ini belajar Jadi, Tetapi Orang Melayu akhirnya jadikan Satu apa, satu istilah Tadarus ni membaca Al-Quran Saling membaca Al-Quran khatam ke tak khatam ke dan yang penting dia saling membaca sebab darasa tu musyarakah baina isnaen ada dua tiga pihaklah kalau seorang-seorang dia tak panggil tadarus membaca tadarus ni selalunya ikut dari segi bahasa maknanya saling membacalah dia membacah satu juz kau baca satu juz kau baca satu juz baca. kita khatamkan malam ni satu juz ke dua juz ke so, sampai malam 27 besar Ramadhan orang buat kan tadarus Quran satu malam target satu juz kumpul 4 5 orang Ah, ha. wallahu alamlah bagi tanyalah orang yang menciptakan Tadarus tu. Ini segi bahasa, saya, saya cerita segi bahasa. Kalau dalam bahasa Arab, yudarisu ikut wazan bentuk kata fa'ala yufa'ilu dalam ilmu shorof. Kalau fa'ala yufa'ilu antara maknanya ialah musyarakah bainal isnaain bermaksud saling. Kalau macam darabat bukul, kalau daraba yudaribu saling memukul. Ha. Yang yang bahasa shorof fahamlah. Kalau qatala tu Membunuh. Kau ta'ala tak mahalib. Kau ta'ala yu kau terus saling membunuh-membunuh. Ada dua pihak lah. Mishtarakah mainan Islam lain. Jadi kalau darasai dia saling mempelajari ataupun membaca Al-Quran. Kalau seorang-seorang dia tak panggil Tadarus kot. Tapi istilah tu mungkin dari segi bahasa yang saya bahaskan. Tapi dari segi mana mungkin orang dah gunakan perkataan Tadarus tu. Sama ada seorang-seorang pun dipanggil Tadarus. Atau berkelompok pun dipanggil Tadarus. Wallahum'alam. Saya pun tak tahu asal-usul Tadarus yang kita kat Malaysia buat ni dia banyak amalan-amalan tu kadang-kadang di satu-satu tempat saja. berkumpul ramai-ramai tadarus kan biasanya muncul waktu Ramadhan lah lepas tarawih tu dia tadarus. Jadi kan tadarus tadarus. Samada tadarus yang dimaksudkan oleh dia yang buat program tarus tu saling membaca satu kelompok-kelompok khatamkan -kelompok, satu juz ke dua juz ke ataupun baca seorang-seorang seorang baca kat rumah begitu. Wallah malam. Hmm? Nah tadarun check. semua dalam hadis tu kan yang majtama'aqum fi baitin min buyutillah ah ha? kemudian wa yata darasuna kitabullah ada perkataan tadarus maknanya di situ maksudnya mempelajari kitab kitab Allah dia tak tak kata baca kuat macam kita buat tadarus tadarus macam bulan Ramadan tu wa yata darasuna kitabullah saling mempelajari belajar dan mempelajari kitab Allah macam kita lah, macam sekarang kita buat majlis ilmu ni, sama boleh dikatakan dalam kategori mentadarus kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Kita belajar tafsir ke tajwik ke fiqah pun termasuk daripada hukum, aa, Quran juga, kitab Allah. Ya. Saya tak boleh nak katalah yang tadarus yang kita buat pada Ramadan tu, apa sebenarnya konsep dia tu, saya tak tahu. Cuma saya boleh bahas dari segi bahasa tadarus dan kalau kata-kata Tadarus dalam hadis itu berarti bukan hanya membaca Quran berarti Tadarus itu belajar sebab Darussah itu madrasah tempat belajar Darussah itu pelajaran kalau baca Qura'ah hmm. tilawah ataupun kira'ah kira'ah kira ah itu bacaan, tilawah pun bacaan kalau Darussah itu bukan baca ini, belajar jadi Tadarus saling belajar kalau ikut dari segi bahasa Ha, konsep tu diambil jadikan satu halkah baca Al-Quran tadar, dipanggil Tadarus tu itu saya tak pastilah nak kenal-kenal pasti kena tanya ulama'-ulama' ataupun orang-orang ulama' -orang lah yang yang dia, dia, dia anjurkan Tadarus quran tu kan Allah ma'ala tapi yang penting baca sendiri ke baca pengamai-gamai ke baca saja ke belajar ke atau Tadabur ke belajar taksir ke apa sahaja berkaitan kata itu digalakkan lah itu istilah istilah sajalah berbeza Demikianlah kita Allah Al-Quran sebuah kitab petunjuk sepanjang zaman perlembagaan hidup orang mukmin yang ingin kemuliaan yang demikian demikianlah diamalkan pengajarannya dan janganlah diutamakan saja hurufnya tetapi ditinggalkan hukumnya yang ini hukumnya atau dipelajari tajwidnya tidak diperdulikan pantang larangnya sebagaimana yang pernah berlaku sepanjang zaman kemunduran umat Islam sesuai dengan maksud hadis Ibnu Masud Raja Allah yang menyatakan sebagai berikut sesungguhnya engkau berada pada sesuatu zaman yang didapati banyak fukahaknya iaitu orang yang faham ayat Al-Quran dan sedikit pula qara'nya Iaitu orang-orang yang pandai membaca ayatnya, tetapi hudud Al-Quran iaitu langgarangannya tetap dipeliharanya, sedangkan hurufnya tidak perlu sangat diwajibkannya. Sedikit orang meminta, banyak orang yang memberi. Mereka memanjangkan sembahyang dan memendekkan khutbah. Mereka memulakan saja amal-amal mereka sebelum percakapan mereka. Dan akan datang satu zaman kepada manusia yang didapati sedikit sekali fakahnya. Banyak pula karaknya, yang ini kari kari Dipelihara benar huruf-hurufnya, tetapi disiasiakan hududnya, yang ini larangannya. Banyak pula orang yang meminta, sedikit pula orang yang memberi. Mereka memanjangkan khutbah, memendekkan sembahyang. Mereka mulai meneruti kemahuan-kemahuan mereka, sebelum melakukan amal-amal mereka. Terbaliklah zaman sekarang ni. Panjang ni. Eh? Azan dah 3 minit lagi okay? Macam mana? Sambung ke minggu depan ke? Sambung pasal? Hmm Saya ok je Senyapnya maknanya sambung minggu depan lah tu <laughs> Saya ikut ik, Saya ikut je korang InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan lah eh Jadi apa yang baik dia salah apa yang tidak baik itu sekalian sayalah. Jadi minta ampun merilah minta maaf untuk tuan-tuan muslimin muslimat mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita faham apa yang sampaikan untuk majlis yang kafarah majlis Subhanallah, walhamdulillah wala ilaha illallah wa astagfirullah wa tub ilaib. Subhanarabbikal azim walhamdulillahi rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.